Mircea Iliade. Istoria ideilor și credințelor religioase. Continuare. Capitolul 14. Religia lui Israel în epoca regilor și a profeților. Regalitatea, apogeul sincretismului. Iar dacă am îmbătrânit, Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Dar fiii săi nu-i urmează exemplul și atunci bătrânii vin să-l găsească și îi spun Pune peste noi un rege ca să ne judece acela ca și pe celelalte popoare. Regalitatea era așadar o instituție străină. Unii adversari nu și-au precupețit criticile, căci în ochii lor doar Iachve singur era regele lui Israel. Totuși, de la început, regalitatea i-a fost plăcută lui Iachve. Când a fost uns de către Samuel, Saul a primit spiritul lui Iahve, căci regele era unsul Domnului, Mesia. El era adoptat de Iahve, devenea va fiul lui. Eu voi fi aceluia tată, iar el îmi va fi fiul. Dar regele nu a fost născut de Iahve. El nu e decât recunoscut, legitimat, printr-o declarație specială. Iahve îi acorda dominația universală, și regele stă pe un tron alături de Dumnezeu. Suveranul este reprezentantul lui Iahve. Prin urmare, el aparține sferei divine. Dar poziția, dar poziția unică a lui Iahve face imposibilă divinizarea regelui. Acesta e în excelență servitorului Iahve. Cuvântul e aplicat de 60 de ori lui David. Ceremonia în coronării comportă alături de alte rituri funcțiunea, proclamarea regalității și întronarea. Ca reprezentant al lui Iahve, regele lui Israel, la fel ca și suveranii Orientului Antic, trebuie să mențină ordinea cosmică, să îi impună dreptatea, să-i ocrotească pe cei slabi, să asigure fertilitatea țării. Ca să se pogoare dreptatea ca ploaia peste câmpul cosit, în țară va fi belșug de pâine până și pe vârfurile munților. Se recunosc imaginile tradiționale ale unei domnii paradisiace, imagini pe care profețiile mesianice le vor relua cu strălucire. Regalitatea a fost interpretată ca o nouă alianță între Iacov și dinastia lui David, prelungirea legământului de pe Sinai. În această valorizare a unei instituții străine, ca un nou act al istoriei sfinte, trebuie văzută originalitatea ideologiei regale izraeliene. Solomon a clădit templul de la Ierusalim lângă Palatul Regal. El asociază astfel cultul sanctuarului monarhiei ereditare. Templul devine reședința lui Iahve printre israeliți. Chivotul legii, care însoțea până atunci armatele, este așezat în obscuritatea Sfintei Sfintelor. Dar din sanctuarul său, Sfințenia lui Iahvei radiază peste orașul și pământul întreg. Mântele Sion pe care a fost ridicat templul este un centru al lumii. Templul din Ierusalim devine sanctuarul național și cultul regal se identifică cu religia de stat. Oficiul constă în ritualuri mijlocitoare și expiatoare pentru colectivitate, dar el comportă și rugăciuni publice pentru rege, pentru gloria sa și pentru exercitarea dreptății sale, care asigură pacea poporului și prosperitatea universală. În cele din urmă, opera liturgică rennoiește structurile lumii. Așa cum templul a fost construit după un model străin, cultul a împrumutat forme cananeene. Sincretismul a atins proporții necunoscute până atunci, căci monarhia încuraja fuziunea ideilor și practicilor împărtășite de cele două straturi ale populației, izraeliții și cananeenii. În plus, Solomon a acceptat cultele nevestelor sale străine și a permis construirea de sanctuare în cinstea ziilor. Regii se considerau șefii religiei de stat. Dar suntem puțini informați asupra funcției lor sacerdotale. Când arca, chivotul, a fost transportată la Ierusalim, David s-a manifestat ca un preot. Ea a dansat în fața arcei, a oferit holocauste înaintea lui Iahve și a binecuvântat poporul în numele lui Iahve, Sabaoth. Tot astfel, Solomon a binecuvântat adunarea în timpul sfințirii templului. Iar Psalmul 109 îl proclamă pe rege preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar cu alte ocazii, regii au fost criticați pentru că au săvârșit rituri rezervate preoților. Foarte probabil că regele juca un rol în ceremoniile de ispășire de anul nou. Pe de altă parte, unii psalmi par să se raporteze la un ritual de moarte și înviere simbolică a regelui. Se poate deci presupune o relație între sărbătoarea de anul nou, comportând o reactualizare simbolică a creației, și ritualul morții și învierii regelui. La moartea lui Solomon, regatul s-a scindat în două, acela de la nord sau al lui Israel și regatul de la sud, sau al lui Iuda. Deoarece chivotul a rămas la Ierusalim și triburile din nord nu mai aveau acces la sanctuarul comun, Ieroboam, primul rege al lui Israel, a fundat două sanctuare, la Betel și la Dan, unde Iahve era adorat sub forma a doi viței de aur. Este posibil ca statuile tauromorfe să fi servit de lăcaș Dumnezeului Nevăzut. E vorba totuși de o influență cananeană care viola interdicția chipului Ciopli și această inovație, vecină cu apostazia, a agravat neînțelegerea dintre cele două regate. Iahve și creatura sa Un întreg grup de psalmi, psalmii de întronare, îl exaltă pe Iahve ca rege. El este mare împărat peste toți Dumnezeii. Iahve domnește să tremure popoarele. Puterea regelui stă în iubirea dreptății. Tu ai întemeiat legea, judecata și dreptatea. Dar ideea de regalitate divină nu depinde de instituția monarhiei. Concepția este arhaică. Dumnezeu este stăpânul lumii pentru că El a creat-o. Yahweh a învins monstrul primordial, Rahab, Leviathan, Tanin, dragonul, simbol al haosului în calitate de cosmocrator, Dumnezeu locuiește în cer și își manifestă prezența ori voința în fenomene meteorologice, fulgere, tunete, ploaie. Am amintit deja atributele sale contradictorii, formulă binecunoscută a totalității. Iahve împarte binele și răul, dă viață și de moarte, înjosește și înalță. Mânia sa este de temut, dar el este și mărinimos. Iahve este prin excelență sfânt. Adică e inaccesibil și periculos totodată și aduce salvarea. Creator și rege al lumii, Iacve este, de asemenea, judecătorul creației sale. La timpul hotărât voi judeca cu dreptate. El judecă într-o dreptate. Dreptatea sa, în același timp morală, cosmică și socială, constituie legea fundamentală a Universului. Iacve este Dumnezeul cel Viu. Altfel spus, el se deosebește atât de idolii care nu grăiesc și sunt purtați pentru că nu sunt în stare să meargă, cât și de oamenii asemănători cu iarba câmpului. Omul este și el o făptură vie, deoarece Dumnezeu i-a insuflat suflul sau spirit, dar existența sa este scurtă. În plus, în vreme ce Dumnezeu este spirit, omul este carne. Această opoziție nu implică deprecierea religioasă a trupului, ea subliniază precaritatea și caracterul efemer al existenței umane, în contrast cu o puternicia și eternitatea lui Dumnezeu. Distanța incomensurabilă între aceste două moduri de a fi se explică prin faptul că omul este o creatură a lui Dumnezeu. El se distinge totuși de alte creații, deoarece a fost alcătuit după chipul și asemânarea lui Dumnezeu și are stăpânire asupra naturii. Mortalitatea omului este consecința păcatului original, anume a dorinței lui Adam de a fi asemenea lui Dumnezeu. Textele biblice insistă asupra zădărniciei condiției umane. Omul din pământ a fost luat și în pământ se va întoarce. O viață lungă este bunul său cel mai de preț. Ca în atâtea alte culturi tradiționale, moartea este degradantă. Ea reduce omul la o post-existență larvară în mormânt sau în Sheol, regiune întunecată și înfricoșătoare în adâncurile pământului. Deoarece moartea este prin excelență negarea operei sale, Iahve nu domnește în Sheol. Prin urmare, moartea este lipsită de raporturi cu Dumnezeu, ceea ce constituie pentru credincios cea mai teribilă încercare. Totuși, Iahve este mai puternic decât moartea. Dacă ar voi, el ar putea să-l smulgă pe un din urmânt. Unui psalmi fac aluzie la această minune. Scos-ai din șeul sufletul meu, mântui mai, de cei ce se pogoară în groapă. De aceea nu voi muri, ci voi trăi. Decertat m-a certat Iahve, dar morții nu m-a dat. Sunt singurele aluzii la ambierea morților înainte de robia babiloniană. 587-538 înainte de Hristos, când o parte a populației va fi supusă influenței scatologice iraniene. Sclav sau servitor al lui Iahve, omul trebuie să trăiască în frica de Dumnezeul său. Supunerea este actul religios perfect. Din potriva păcatul este nesupunerea încălcarea comandamentelor. Totuși conștiința precarității nu exclude încrederea în Iahve nici bucuria născută de binecuvântarea divină. Dar raporturile Dumnezeu-om nu depășesc acest stadiu. Uniunea mistică a sufletului cu creatorul lui este de neconceput în teologia Vechiului Testament. recunoscându drept creator și suveran absolut, omul ajunge să cunoască cel puțin anumite atribute ale lui Dumnezeu. Deoarece legea, Tora, Proclamă cu precizie voința divină, esențialul este de a urma comandamentele, adică de a se comporta în conformitate cu dreptatea sau justiția. Idealul religios al omului este de a fi drept, de a cunoaște și a respecta legea, ordinea divină. După cum spune profetul Mihea, ți s-a arătat omule ceea ce este bun și ceea ce Iahve cere de la tine. Dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Păcatul face să se piardă binecuvântarea, dar pentru că păcatul face parte din condiția umană și deoarece jahve, în ciuda severității sale, este milostiv, pedeapsa nu este niciodată definitivă. Dreptatea se apropie de masarul Babilonian și de Maat Egipteană, dar ideea învierii era deja pregătită de către teologie, a tot puternicii a lui Iahve și de anumite credințe și rituri cananeene. Iov, dreptul pus la încercare Exeget considera că întâlnirea dintre putere și bunătate rezumă felul în care Vechiul Testament îl concepe pe Dumnezeu. E îndoielnic ca toți cititorii cărții lui Iov vor subscrie la această judecată. Povestea este de o tragică simplitate. E vorba de lovirea unui om drept, de care Iahve era foarte mândru. uita te ai la robul meu, Iov, se adresează Dumnezeului Satan, acuzatorul ceresc, că nu este nici unul ca el pe pământ fără cusur și drept temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău. Dar Satan ripostează spunând că devoțiunea lui Iov se explică prin prosperitatea sa, adică prin binecuvântarea divină. Și atunci Iahve îi dă voie acuzatorului să-l pună la încercare pe servul său cel mai credincios. Iov își pierde copiii și averea și, lovit de bubat negru din tălpile picioarelor până la creștetul capului, își găsește culcuș în locul unde se aruncau gunoaiele. Se plânge, vestemându ziua în care s-a născut, dar nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Trei prieteni se apropie și cuvântându-i îndelung încearcă să-i arate că prin însuși faptul că suferă, deci e pedepsit, vina sa e dovedită. Prin urmare, el trebuie să recunoască și să mărturisească păcatele. Dar Iov respinge explicația nefericirii sale prin doctrina retribuției. El știe că omul nu poate avea dreptate împotriva lui Dumnezeu, că Iahve nimicește deopotrivă și pe cel desăvârșit și pe cel viclean. Totuși, adresându-se lui Dumnezeu, el îndrăsnește să-i zică Tu știi bine că sunt nevinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. El nu înțelege de ce Dumnezeu se înverșunează împotriva propriei sale creații, căci Iov nu se îndoiește deloc de caracterul derizoriu al oricărei existențe umane. Vrei oare să înspăimânti o frunză pe care o bate vântul, să te îndrăjești împotriva unui pai uscat? Dar el nu reușește să identifice natura greșelii sale. Câte greșeli și câte păcate am săvârșit. Dăm pe față călcarea mea de lege și păcatul meu. Unul dintre prietenii lui Iov condamnă acest limbaj căci, prin definiție, creatura este vinovată. Ce este omul ca să se creadă curat? și cel născut din femeie ca să se creadă neprihănit dacă Dumnezeu nu are încredere nici în Sfinții Săi și dacă cerurile nu sunt destul de curate înaintea ochilor Săi. Dar eu repetă că e vorba în cazul Său de o hotărâre personală a lui Iahve, al cărei sens lui îi scapă. Când un alt prieten îi vorbește de pedepsirea celor păcătoși, Iov îi reamintește că răii, cei care nu-L slujesc pe Dumnezeu, rămân în viață și prosperă. Dacă ar ști cum să ajungă la el, ar deschide pricina sa în fața lui Iahve, iar vorbi despre păcătoși rămași nepedepsiți. Dar Domnul este depărtat, absent, invizibil. Tocmai pentru că nu și părăsește credința și încrederea sa în Dumnezeu, Iov declară, până când o fi să-mi dau Duhul, nu mă voi lepăda de nevinovăția mea. Țin tărie la dreptatea mea și nu o voi lăsa să-mi scape. Inima mea nu se rușinează de zilele pe care le-am trăit. Totuși eu strigă și Dumnezeu nu răspunde. Sunt în fața ta și tu nu mă vezi. Te-ai făcut cu mine fără milă. Un al patrulea prieten, Elihu, foarte tânăr, intervine cu violență. El e indignat că eu a putut să zică Eu sunt curat și fără nicio vină, sunt fără de prihană și n-am nicio greșeală. Căci proclama Elihu, Dumnezeu nu făptuiește răul și cel atotputernic nu strâmbă dreptatea. El nu lovește omul fără pată. După lungul discurs al lui Elihu, răspunsul lui Iachve dezamăgește prin caracterul său impersonal. Dumnezeu vorbește din sânul vijeliei, într-o veritabilă teofanie, dar el ignoră întrebările lui Iov. Iachve se mulțumește să-i reamintească atotputerea sa. Opera sa cosmică, complexitatea Universului, varietatea infinită a manifestărilor vieții. După ce a evocat marile structuri cosmice și legile care guvernează cerurile și pământul, Iac vei vorbește despre lei, țap și alte făpturi, cărora el le asigură viața și înmulțirea, după ce i-a modelat fiecareia forma sa particulară și modul său specific de comportare. Și el conchidea postrofându cel ce judecă pe Dumnezeu va răspunde ceva? Înzadar, încearcă Iov să se refugieze în tăcere. Am fost ușuratic, ce răspuns să-ți mai dau? Voi pune mâna pe gura mea. Într-un al doilea cuvânt, Iacve îi descrie pe larg fiara behemot și mostrul levitant. Răspunzându-i, Iov arată că a înțeles sensul secret al lecției lui Iacve. Însă și existența universului este un miracol. Modul de a fi al creatorului desfide înțelegerea, serul actelor sale rămâne de nepătruns. Știu că poți face orice. Am vorbit fără să înțeleg despre lucruri prea minunate pentru mine și pe care nu le știu. Din spusele unora și altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Pentru aceea mă urgisesc eu pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. În cele din urmă, Iov s-a recunoscut vinovat față de Dumnezeu. De îndată Dumnezeu i-a restaurat starea, i-a înapoiat îndoit toate averile și Iov a trăit până la o vârstă de 140 de ani. După trei milenii, această carte febrilă, enigmatică și neliniștită, continuă să pasioneze. Faptul că Dumnezeu s-a lăsat ispitit de satan tulbură încă multe suflete naiv religioase. Totuși, Iov l-a înțeles bine. Dacă totul depinde de Dumnezeu și dacă Dumnezeu este impenetrabil, este imposibil să-i judecăm actele. Este imposibil, așadar, să-i judecăm atitudinea față de satan. Lecția secretă a lui vede depășește cazul Iov. Ea se adresează tuturor acelora care nu ajung să înțeleagă prezența și triunful răului în lume. Pe scurt, pentru omul credincios, cartea lui Iov este o explicație a răului și a injustiției, a imperfecțiunii și a terorii, întrucât totul este vrut și guvernat de Dumnezeu, tot ceea ce îi se întâmplă credinciosului este încărcat de semnificație religioasă. Dar ar fi zadarnic și în același timp lipsii de pietate să crezi că, fără ajutorul lui Dumnezeu, omul este capabil să sezizeze misterul nedreptății. Vremea profeților Acela care astăzi se numește proroc, înainte se numea văzător. În fapt, tradiția de vizionar din perioada nomadă a fost modificată după cucerire sub influența prorocilor, pe care izraeliții i-au găsit în Palestina. Către aproximativ o mie, vizionarii iacviști, precum Nathan și prorocii coexistau încă, Treptate, cele două funcții au fuzionat și rezultatul final a fost profetismul clasic de vechi testament. Ca și prorocii, profeții erau asociați sanctuarelor și cultului și aveau experiențe extatice. Ilie și Elisei ilustrează perioada de tranziție, dar vocațiile și activitățile lor religioase anunță de pe acum profetismul clasic. Ilie își face apariția în regatul de nord, sub regii Ahab și Ahazias, 874-850 El se răscoală împotriva politicii lui Ahab. Acesta voia să integreze pe Israeli și pe cananeeni, acordându-le drepturi egale și încurajând sincretismul religios cu cultul lui Baal sau Malcrat, cult protejat de regina Izabel, originară din Tir. Ilie îl proclamă pe Iahve suveran unic în Israel. Iahve și nu Baal este cel care dă ploaia și asigură pelșugul țării în faimosul episod de pe Muntele Cârmei, când Ilie se angajează în duel cu profeții lui Baal ca să pună capăt unei secete de trei ani. El demonstrează neputința zeului cananean de a aprinde altarul sacrificial și, pornind de aici, de a aduce ploaia. În plus, Ilie proferează. Violent la adresa regelui Ahab, care a ucis pe unul din supușii săi pentru a-și însuși vina acestuia și îi prevestește o moarte violentă. Faima postuma a lui Elie îl apropie de Moise. legenda îl arată răpide Iahve pe cer într-un car de foc. Biografia lui Elisei, discipol și succesora lui Elie, abundă în episoade miraculoase. Spre deosebire de Ilie, Elisei adună un grup de profeții în jurul său, dar ca și Ilie, el participă activ la viața politică, dă oracole regelui și chiar îl îndevărășește la război. Lăsând la o parte ghicitorii și vizionarii ambulanți, se disting două categorii de profeți. Primul grup este constituit de către profeții cultuali, ei locuiesc în preajma templelor și participă la rituri alături de preoți. Aceștia sunt profeții de curte asociați sanctuarelor regale. De multe ori, ei prezic regelui Victoria Dorită. Această însemnată categorie de profeți profesioniști îi cuprinde pe aceia care sunt cunoscuți în Vechiul Testament ca profeți mincinoși. Mai important pentru istoria religioasă a lui Israel este al doilea grup, constituit de mari profeți scripturari, de la Amos la al doilea Isaia. Aceștia nu-și proclamă mesajul în calitate de membri ai unei profesiuni, ci în numele unei vocații speciale. Ei nu prezintă anumite clanuri sau anumite sanctuare, nici peregi, ci se declară trimișe lui Dumnezeu. Vocația lor este decisă de un apel direct al lui Iahve. După cum relatează Ieremia, fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis, înainte de a te urzi în pântece, te-am cunoscut. Înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. La rândul său, Isaia a văzut într-o zi în templu pe Domnul Iac vestând pe un scaun înalt, înconjurat de Serafim și i-a auzit vocea zicând, Pe cine îl voi trimite și cine va merge pentru noi? Isaia a răspuns, Iată-mă, trimite-mă pe mine. Și Dumnezeu i-a poruncit ce să spună poporului. Apelul este ascultat în pofida opoziției auditorului, dar se întâmplă ca propovăduirea să fie întreruptă prin forță sau de către profetul însuși când el consideră că și-a ratat misiunea. Toți marii profeți sunt sinceri și pasionat convinși de autenticitatea vocației lor și de urgența mesajului lor. Ei nu se îndoiesc deloc de faptul că proclamă însuși cuvântul lui Dumnezeu, căci ei au simțit mâna lui Yahweh ori spiritul său, punându se pe creștet. Posesia divină se manifestă uneori prin extaz, deși exaltarea or transa extatică nu pare indispensabilă. Unii profeți au fost chiar acuzați de nebunie, precum profetul este un nebun, un rădăcit, omul cu Duhul lui Dumnezeu, dar nu se poate vorbi de o adevărată afecțiune psihopatologică. Este vorba de zguduire afective provocate de prezența terifiantă a lui Dumnezeu și de gravitatea misiunii pe care profetul și-a asumat-o. Fenomenul este bine cunoscut de la bolile inițiatice ale șamanilor până la nebunia marilor mistici în toate religiile. În plus, la fel ca și specialiștii sacrului, din societățile arhaice și tradiționale, profeții sunt înzestrați cu facultăți divinatorii și fac dovada de puteri miraculoase de natură magică. El învie morții, hrănesc mulțimile cu o cantitate minimă de alimente, îmbolnăvesc anumite persoane. Numeroase gesturi îndeplinite de profeți au valoare simbolică. Ilie își aruncă mantaua peste Elisei. Ascultând porunca lui Iahve, Iremia sparge un ulcior de lut pentru a arăta ruina viitoare a lui Israel. El poartă un juc pentru a convinge poporul să se supună regelui Babilonului. Dar oricare ar fi fost izvorul inspirației lor, vis, viziune, auzire, cunoaștere miraculoasă, ceea ce primeau profeții era întotdeauna cuvântul lui Iahve. Aceste revelații directe, personale, erau evident interpretate în lumina credinței lor profunde și transmise după anumite modele tradiționale. Profeții pre-exilici se caracterizează prin aceea că ei anunță îndeoseb judecata Domnului împotriva lui Israel. Iachve va trimite cuceritori nemiloși ca să nimicească. Domnul va folosi marile imperii militare ca instrumente de pedepsire împotriva propriului său popor care l-a trădat. Se poate descifra și o promisiune de nădejde în această judecată teribilă. S-a crezut a se putea recunoaște în profetismul Vechiului Testament o variantă a alternanției bine cunoscute Orientului apropiat, între vrem de restriște și vrem de bucurie, dar această schemă nu pare să se aplice la toate exemplele invocate. După cum vom vedea, singura speranță rezidă în rămășița poporului ales care va supraviețui catastrofei. Cu această rămășiță, Iahve va încheia un nou legământ. Amos ciobanul, Osea, cel neiubit Amos și-a împlinit propovăduirea sub domnia lui Ieroboram al II-lea, aproximativ 780-782-733-746. El nu era un nab de profesie. Eram păstor și cultivam sicomori. Și de la turmă m-a luat Iahve și mi-a zis: Dude și prorocește în poporul meu, Israel. El anunță că Dumnezeu va judeca popoarele vecine: Damasc, Gaza și Filistia, Tir și Fenicia, care au păcătuit împotriva moralei. Ceea ce înseamnă că toate neamurile se află sub jurisdicția lui Iahve. Totuși, Amos, Tună, mai ales împotriva lui Israel. A Regatului de Nord, împotriva injustițiilor sociale și a infidelității religioase. Bogații au vândut pe cel drept și zdrobesc cu pulbere capul celui sărman. Dar bogățiile lor vor fi nimicite. Însă, acești păcătoși sătui își mulțesc jerfele. Am o să audă și repetă cuvintele lui Jahve: Urătam, disprețuitam, trăznuirile voastre. Când îmi veți aduce. Arde de tot și noase nu le voi binevoi și la jertfele de mântuire grase ale voastre nu voi pleca ochii. Ceea ce așteaptă Domnul de la și săi este judecata și dreptatea. Pe de altă parte, cultul a fost alterat de către introducerea elementelor orgiatice cananeene. Venerarea pur exterioară a locurilor sfinte este zadarnică. Veniți la Betel și păcătuiți și în Gilgal înmulțiți fără de legile. Numai o reîntoarcere la credință poate aduce salvarea. Căutați binele și nu răul, pentru ca să fiți vii, și astfel Iahve, Dumnezeu Savaot, va fi cu voi precum ziceți că este. Poate că Iahve se va milosti de cei rămași al lui Iosif. Ca și Amos, Osea, contemporanul său mai tânăr, predică în Regatul de Nord. Vocația sa și sensul mesajului său profetic par legate de vicisitudinile căsătoriei lui. Dar interpretarea câtorva din aluziile care se găsesc în textul discursurilor sale este foarte controversată. În prima sa expunere, Iahvei a poruncit să se însoare cu o femeie desfrânată, cei va naște copii, cărora le va da nume simbolice, neiubita și nu este poporul meu. Pentru a proclama în mod public că Iahve nu mai iubește poporul lui Israel, și că acesta nu mai este poporul său. În a doua povestire, Iahve îi spune să se căsătorească, a doua obară, cu o femeie desfrânată, iubită de un ibovnic. Așa precum Iahve, Dumnezeu Sabaot iubește pe Israel, deși ei se întorc spre Dumnezei străini. Probabil că prima soție era o femeie care participase la riturile cananeene a fertilității. Cât despre a doua aleasă în pofida trecutului ei detestabil, ea trebuia să indice atitudinea binevoitoare a lui Iahve, gata să-l ierte pe Israel. Oricum ar fi proclamația lui Osea, este dominată de amărăciunea lui Dumnezeu în fața trădării poporului său. Israel a fost soția lui Iahve, dar ea i-a fost necredincioasă, a devenit desfrânată. Altfel spus, s-a abandonat zeilor cananeane ai fertilității. Israel ignoră că fertilitatea este un dar al lui Iahve. Ea a zis: Duce-mă voi după iubiții mei, cei care îmi dau pâine, apă, lână și in, unde lemn și băuturi. Ea nu și-a dat seama că eu am fost acela care i-am dat grâul, mustul, unde lemnul proaspăt și i-am înmulțit argintul și aurul pe care l-au întrebuințat pentru Baali. Le găsim și exacerbat conflictul între Baal și Iahve dintre o religie de structură cosmică și fidelitatea pentru un Dumnezeu unic, creator al lumii și stăpânitor al istoriei. Osea atacă neistovit sincretismul Baal-Yahve. Au săvârșit destrăbălări, depărtându-se de Dumnezeul lor. Aduc jerfe pe vârfurile munților și tămâieri pe înălțimile colinelor, substejari, plop și terebiți. Israel și-a uitat istoria. Când Israel era copil, eu îl iubeam și din Egipt am chemat pe fiul meu. Dar cu cât îi chemam, cu atât fugeau dinaintea mea. Mânia provocată de nerecunoștință continuă. Izbucnește. Pedepsa va fi teribilă. De aceea voi fi pentru ei ca un leu și îi voi pândi pe cale ca o panteră și mă voi azvârli asupra lor ca o ursoaică lipsită de pui ei și le voi sfâșia în velișul cel tare al inimilor lor leii se i mănânce și animalele sălbatice să-i sfârtece. Cultul pur exterior nu slujește la nimic, căci milă voiesc, iar nu jerfă și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Locurile înalte unde sunt celebrate ceremoniile sincretiste vor fi distruse. Singura salvare este o întoarcere sinceră către Iahve. Întoarce-te, Izraele, la Iahve, Dumnezeul tău, căci tu te din pricina fără de legii tale. ziceți lui, iartă-ne orice fără de lege ca să ne bucurăm de milostivirea ta. Osea este conștient de faptul că decăderea lor nu le dă voie păcătoșilor să se întoarcă la credința în Dumnezeul lor. Totuși, iubirea lui Iahve este mai puternică decât mânia sa. Nu voi dezlănțui arșița mânii mele, căci eu sunt Dumnezeu atotputernic puternic și nu om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să te nimicesc. El vrea să ducă semiția lui Israel în pustiu și să vorbească inimii ei. Și ea va fi voioasă ca în vremea tinereții ei, ca în ziua când tu ai scos-o din pământul Egiptului. Și va fi în vremea aceea că ea mă va numi bărbatul meu și te voi logodi cu mine pe vecie. Te voi logodi mie după dreptate și bună cuvință într-o bunătate și dragoste. Aceasta va fi o întoarcere la începuturile căsătoriei mistice între Iahve și Israel. Această iubire conjugală anunță deja credința de mântuire. Grația lui Dumnezeu nu așteaptă convertirea omului, ci o precede. Să adăugăm că simbolismul conjugal va fi utilizat de către toți marii profeți, de după Osea. Isaia. O rămășiță din Israel se va întoarce Dincolo de similitudinea vocației lor, fiecare dintre marii profeți scripturari se distinge prin modul existenței sale, prin felul în care își asumă destinul. Isaia a trăit și l-a auzit pe Dumnezeu în templul de la Ierusalim în 746 sau în 740 înainte de Hristos. Soția lui era și ea profeteasă și el a avut discipoli ca și proroci profesioniști. Și-a rostit ultimul discurs în anul 701. La început Isaia critică mai ales situația socială și morală a regatului lui Iuda și Israel. El nu ezită chiar să-i atace pe rege și pe înalții demnitari. El anunță că judecata lui Dumnezeu nu va cruța pe nimeni. Ca și predecesorii săi, el declară că numai cultul nu e suficient. Ce-mi folosește mulțimea jertfelor voastre? M-am săturat de arderile de tot cu berbeci și de grăsimea vițeilor și nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi. Rugăciunea este vană, căci, căci mâinile voastre sunt pline de sânge. Singura devoțiune constă în a săvârși dreptatea și de a face binele. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Atacul asirian împotriva Siriei și a Palestinei introduce un element nou în propovăduirea lui Isaia. În aceste grave evenimente militare și politice, profetul vede intervenția lui Iahve în istorie. Asiria nu e decât instrumentul voinței acestuia. După Isaia, este vorba de răzbunarea divină, Iahve este pe punctul de a pedepsi necredința religioasă mărită de nedreptatea socială și de prăbușirea valorilor morale. Acesta este motivul pentru care se opune politicii externe a regelui. Coalițiile și manevrele politice sunt himere. Nu e decât o singură nădejde, credința și încrederea în Iahve. Dacă nu credeți, veți fi zdrobiți. Credința în Iahve și nu ajutorul Egiptului este ceea ce poate să ajute. Pentru a-l încuraja pe rege, Isaia anunță un semn al Domnului. Fecioara este grea și va naște un fiu și vor chema numele lui Emanuel. Înainte ca acest copil să știe să dea la o parte răul și să aleagă binele, Iahve va face minuni nenumărate. Acest oracol a trezit nenumărate interpretări. Speculația teologică creștină a văzut în numele copilului Emanuel, Dumnezeu e cu noi, vestirea nașterii lui Hristos. Oricum, sensul mesianic este evident. Iahve va scoate din spița lui David un rege drept care va fi triumfător și a căror urmași vor domni pe vecie. Când regele din Asur a năvălit în Palestina, Isaia nu mai vede în el un instrument al lui Iahve, ci un simplu tiran lacom de putere. Prin urmare, el va fi la rândul lui nimicit. Profetul devine neobosit asupra puterii și suveranității lui Dumnezeu și anunță ziua lui Iahve, când Domnul va judeca lumea. De aceea, el condamnă nu numai trufia regelui din Asur, ci și păcatele sociale și politice ale lui Iuda, oprimarea săracilor, luxul, desfrâul, nedreptatea, răpirea ogoarelor, păcate pe care le consideră tot atâtea acte de răscoală împotriva lui Yahve. El îi condamnă de asemenea pe râii cărmuitor și pe profeții și preoții cultuali care râd de el. Isaia crede în invulnerabilitatea Sionului. Muntele Sfânt a fost și va fi ocrotit de către Iahve împotriva tuturor asalturilor dușmanilor. El păstrează de asemenea speranța unei rămășițe a lui Israel, care se va întoarce la Dumnezeu cel puternic. Dar esența mesajului său nu a fost urmată. Și profetul nu-și ascunde dezamăgirea. Ultimul său discurs prevestește ruina țarinilor cele frumoase și a viilor rodnice, în toate casele de petrecere și în la cetate vor crește spin și ciulini, căci palatul va fi pustiu, cetatea cea zgomotoasă părăsită. Făgăduința dată lui Ieremia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 Primele cuvântări ale lui Ieremia sunt dominate de un motiv excepțional de dramatic, catastrofa iminentă produsă de un popor din țara de la miezul noapte. Ei țin în mână arcul și surița și sunt cruzi și neîndurați. Ar fi în van să căutăm modelul istoric al acestor călăreți cruzi. Poporul din țara de la miază noapte se încadrează printre imaginile distrugerii totale, căci invazia va ruina definitiv țara. Mă uit la pământ și iată, e drăbănat și pustiu. Caut la cerul și iată, nu-i lumină în ele. Readucerea la haos va fi pedepsa divină dată necredinței religioase. Ea pregătește totuși o nouă creație, noul legământ pe care Ieremia îl va proclama mai târziu. Căci Iahve este milostiv și profetul transmite aperul său. Întorceți-vă, copiii răzvătiți, și eu voi vindeca ascultarea voastră. În aproximativ 609, Iosias, murind, fiul său, Ioachim, i-a urmat la tron. El s-a arătat un despot urât de oameni și Ieremia n-aș să atace. În piața din fața templului, el tună contra tuturor acelora care, preoți, profeți, popor. Se lasă amăgiți de securitatea iluzorie activităților religioase. Nu vă nădășduiți în cuvintele amăgitoare. Aici este Biserica lui Dumnezeu. În zadar, aleargă la templu cei care au furat, au ucis, au comis adulter, au jurat strâmb, au adus tămâier lui Baal, zicându-și: Iată neizbăviți!, ca apoi să facă iar toate ticăloșii. Căci Iacven nu este orb.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 Ultima etapă a propovăduirii lui Ieremia a început în aproximativ 595, când Nabucodonosor a cucerit Ierusalimul și a deportat o parte a elitei iudaice. Pe când noul rege Zedechia, pregătea o revoltă cu ajutor din Egipt, Ieremia se străduia să liniștească poporul. Arestat și închis ca trădător, el a fost eliberat mai târziu de către babilonieni,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 El îndăsnește să-i spună lui Dumnezeu «Au vei fi tu pentru mine ca un izvor amăgitor și ca o apă înșelătoare!» Ca și eu, el întreabă «Pentru ce calea necredincioșilor este cu izbândă și pentru ce toți călcătorii de lege sunt în fericire?» El vrea să înțeleagă căile Domnului. Totuși, în ciuda catastrofelor pe care le prezice și care se adeveresc, Ieremia nu-și pierde încrederea în răscumpărare, chiar într-o nouă creație. Asemenea, olarului, Iahve poate să-și distrugă opera, dar e în stare să facă un vas și mai bun. Într-adevăr, Dumnezeu anunță prin gura profetului său un nou legământ. Iată, vin zile când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Voi pune legea mea înăuntru lor și pe inimile lor o voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor. Amos așteptăm mântuirea de la un nou act de dragoste al lui Dumnezeu, care va da posibilitatea întoarcerii lui Israel la zilele tinereții sale. Ieremia îndrăznește să spere o regenerare radicală a omului. Tăci, tu o știi, Iahve, că nu e în voia omului calea lui. De aceea Dumnezeu promite poporului său regenerarea viitoare. Le voi da o inimă și o cale, ca să se teamă de mine, în toate zilele vieții lor, spre binele lor și spre binele copiilor de după dupădânsii. Voi încheia cu ei legământ veșnic, după care nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine. Ceea ce echivalează cu o nouă creație a omului, idee care va avea urmări considerabile, printre altele concepția creștină a unui nou legământ revelat prin Noul Testament. Căderea Ierusalimului Misiunea lui Ezechiel Nici n-ar fi putut să creadă, regii Pământului și toți locuitorii lumii, că vrăjmașul și apăsătorul ar putea să intre pe porțile Ierusalimului. Astfel striga autorul anonimal plângerilor, martor al căderii Ierusalimului în 587 înainte de Hristos. Vezi, Iahve, și privește, cui ai făcut aceasta? să mănânce femeile rodul pântecelui lor, copiii pe care îi poartă în brațe, să fie uciși în templul lui Iahve, preotul și profetul. Catastrofa a avut consecințe decisive pentru istoria lui Israel și pentru dezvoltarea yahvinismului. Căderea capitalei religioase și politice înselina dispariția statului și sfârșitul monarhiei Davidice. Templul a fost ars și ruinat, ceea ce a avut ca rezultat încetarea sacrificiilor. O mare parte a populației a fost deportată, ori Babilonul era o țară impură, în care cultul nu se putea efectua. Locul templului a fost luat de către școala religioasă, care va deveni cu timpul sinagogă. Comunitatea se aduna periodic pentru rugăciuni, imnuri și predici. Dar distrugerea templului reamintea dispariția națiunii. De aceea rugăciunea pentru restaurarea independenței naționale era inseparabil legată de rugăciunea pentru reconstruirea templului. Au fost mulți aceia care, la Ierusalim mori în exil, s-au înduit de puterea lui Iahve și i-au adoptat pe zeii cuceritorilor. Unii s-au îndoit chiar de existența lui Yahve, dar pentru alții catastrofa era dovada supremă a mâniei Domnului, neobosit prezisă de către profeți. A existat o reacție de plină indignare împotriva profeților optimiști. Din potrivă, marii profeții ai scripturilor și-au câștigat prețuirea și admirația de care puseseră privați în timpul vieții. Totuși, elita deportată la Babilon va căuta altundeva în tradiția religioasă sprijinul capabil să-l salveze pe Israel. La Babilon, unde a sosit împreună cu un grup de deportați în aproximativ 597 și a exercitat până în aproximativ 571 misiunea religioasă ultimul mare profet Ezechiel. El era preot, ceea ce explică importanța acordată curățeniei rituale. Pentru Ezechiel, păcatele și, în primul rând, idolatria îl făcuseră pe Israel impur. Iahve... Va îndeplini izbăvirea poporului său, curățindu-l cu o apă curată. La început, Ezechiel își considera sarcina ca o muncă ingrată, dar indispensabilă demistificării. El trebuia să nimicească speranțele primilor deportați iudaici în invulnerabilitatea Ierusalimului și, prin urmare, să-i întărească după zdrobirea orașului sfânt. În această primă perioadă a predicării sale, Ezechiel anunța apropiatul sfârșit al Ierusalimului, urmare ineluctabilă a necredinței lui Israel. O alegorie compară Israel cu Samaria, Iuda, cu două surori care, deși erau iubite de către Iahve, s-au desfrânat în Egipt din tinerețile lor și și-au continuat adulterul cu asirienii și babilonienii. Ezechiel revine continuu la tema femeii adultere, pe care totuși de întârzie să o părăsească din considerație pentru numele ei. Situația privilegiată a lui Israel nu se datorează meritului său. Alegerea lui Iahve e cea care l-a singularizat dintre alte popoare. Dar mai semnificativă decât interpretarea catastrofei istorice ca o criză în unirea conjugală între Dumnezeu și Israel, este ideea omniprezenței lui Iahve. Prezența lui Dumnezeu este constrânsă la un anumit spațiu privilegiat. Prin urmare, contează mai puțin dacă cel credincios îl adoră pe Iahve în patria sa ori într-o țară străină. Ceea ce contează este viața sa interioară și conduita față de semeni. Mai mult decât oricare alt profet, Ezechel se adresează individului. După căderea Ierusalimului, începe o nouă perioadă în misiunea profetică a lui Ezechiel, caracterizată prin speranța în răscumpărarea lui Israel. Pentru Dumnezeu, nimic nu e imposibil. În extazi, Ezechel vede un câmp plin de oase, atinse de duh, scheletele au înviaci și mulțime foarte multe de oameni au stătut în picioare. Așa va face Dumnezeu cu casa lui Israel. Altfel spus, deși mort, Israel ar putea fi înviat de o minune dumnezeiască. Într-un alt oracol, Iac vei promite întoarcerea celor deportați, construcția și mulțirea poporului. Dar, mai ales, el anunță izbăvirea lui Israel. Vă voi stropi cu apă curată și vă veți curățite toate întinăciunile voastre. Vă voi da inimă nouă și duh nou vă voi da. Voi face să umblați după legile mele și să păziți și să urmați rânduierile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Ca și Ieremia, e vorba de un nou legământ, implicând în fond o nouă creație. Dar pentru că împrăștierea lui Israel punea sub semnul întrebării a tot puterea și renumele Domnului, Iisaiel explică această nouă creație prin dorința lui Yahve de a sanctifica numele meu cel sfânt pe care l-a necinstit casa lui Israel printre popoare. David, rege și păstor, slujitor exemplar al lui Dumnezeu, va domni peste noul Israel. Și în ultimele capitole, Ezechiel descrie în detaliu templul viitor și cultul, așa cum va trebui să fie celebrat în noul Israel. Valorizarea religioasă a teoriei istoriei Profeții, în ultimii ani ai exilului și în perioada postexilică, nu dispar, dar mesajul lor dezvoltă ceea ce s-ar putea numi teologia salvării schițată de Ieremia. Putem deci judeca de pe acum rolul profetismului în istoria religioasă a Israelului, ceea ce impresionează la profeți de la început, este critica adusă de către ei cultului și duritatea cu care atacă sincretismul, adică influențele cananeene, ceea ce ei numesc desfrânarea. Dar această desfrânare, contra căreia nu încetează să fulmineze, reprezintă una din formele cele mai răspândite ale religiozității cosmice. Specifică agriculturilor, religiozitatea cosmică prelungea dialectica cea mai elementară a sacrului, anume credința că divinul se întrupează ori se manifestă în obiectele și ritmurile cosmice. Ori, o asemenea credință a fost denunțată de către credincioșii lui Iahve ca idolatrie de la pătrunderea în Palestina. Dar niciodată religiozitatea cosmică nu a fost asaltată atât de feroce. Profeții au reușit în cele din urmă să evacueze orice prezență divină din natură, Părți întregi ale lumii naturale, locuri înalte, pietre, izvoare, arbori, unele recolte, unele flori, vor fi denunțate ca impure, pentru că sunt murdărite de cultul divinităților cananeene ale fertilității. Regiunea pură și sfântă prin excelență este numai pustia, căci acolo Izrael i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Dimensiunea sacra a vegetației și, în general, a epifaniilor exuberante ale naturii, va fi redescoperită destul de târziu în iudaismul medieval. Cultul, în primul rând sacrificiile sângeroase, era de asemenea criticat. El era nu numai adulterat de către elementele cananeene, dar preuții și poporul considerau activitatea rituală ca forma perfectă a adorației, Or. Proclamă profeții, înzadar e căutat în sanctuare Iahve. Dumnezeu disprețuiește sacrificiile, sărbătorile și ceremoniile. El cere dreptatea. Profeții pre exilici n-au precizat niciodată care trebuie să fie activitatea cultuală a credinciosului. Problema nici nu se putea pune atâta vreme cât poporul nu se întorcea de la Iahve. Profeții nu urmăreau ameliorarea cultului, și transformarea omului. Abia după căderea Ierusalimului, Ezechiel propune un oficiu divin imediat. Desacralizarea naturii, devalorizarea activității cultuale, pe scurt, refuzul violent și total al religiozității cosmice și mai ales importanța decisivă acordată regenerării spirituale a individului prin reîntoarcerea definitivă a lui Iahve, constituiau răspunsul profeților la crizele istorice care amenințau însă și existența celor două regate evreiești. Pericolul era imediat și considerabil. Bucuria de a trăi, solidară oricărei religii cosmice, era nu numai o apostazie. Ea era iluzorie, condamnată să dispară în iminenta catastrofă națională. Formele tradiționale ale religiei cosmice, misterul fertilității, solidaritatea dialectică dintre viață și moarte, ofereau de acum înainte o falsă securitate. Într-adevăr, religia cosmică încuraja iluzia că viața nu încetează și, deci, că națiunea și statul pot supraviețui în pofida gravității crizelor istorice. Altfel spus, poporul și marii demnitari, dar și preoții și profeții optimiști erau înclinați să asimileze adversitățile de ordin istoric catastrofelor naturale, secetă inundație epidemii, mișcări seismice, etc. Ori, asemenea, catastrofe nu sunt niciodată totale, definitive. Dar profeții preiexirici anunțau nu doar ruina țării și dispariția statului, ci și riscul nimicirii totale a națiunii. Profeții reacționeau împotriva optimismului politic oficial și atacau monarhia davidică pentru a fi încurajat sincretismul în loc să instaureze iacvinismul ca religie de stat. Viitorul pe care îl anunțau era, în fond, iminent. Profeții nu încetau să-l prezică pentru a putea modifica astfel prezentul, transformându-i lăuntric pe credincioși. Interesul lor pasionat pentru politica contemporană era de ordin religios. Într-adevăr, mersul evenimentelor era susceptibil să determine convertirea sinceră a națiunii și, pornind de aici, salvarea sa, singura posibilitate a supraviețuirii lui Israel în istorie. Realizarea prezicerilor rostite de profeți confirma mesajul lor și anume că evenimentele istorice erau opera lui Iahve. Altfel spus, evenimentele istorice căpătau o semnificație religioasă, se transformau în teofanii negative, în mânia lui jahve. În acest chip, ele își dezvăluiau coeziunea lor intimă, dovedindu-se astfel expresia concretă a unei aceleiași unice voințe divine. Astfel, pentru prima dată, profeții valorizau istoria. Evenimentele istorice au de acum înainte o valoare prin ele însele, în măsura în care sunt determinate de voința lui Dumnezeu. Faptele istorice devin astfel situația ale omului față de Dumnezeu și ca atare capătă o valoare religioasă pe care nimic până aici nu putea să le o asigure. Astfel avem dreptate să spunem că evreii au fost primii care au descoperit semnificația istoriei ca epifania lui Dumnezeu și această concepție, așa cum era de așteptat, a fost reluată și amplificată de către creștinism. Să precizăm totuși că descoperirea istoriei ca teofanie nu va fi imediat și pe deplină acceptată de către poporul evreu și că vechile concepții vor supraviețui încă multă vreme.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 Vă invit să răspăim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!